No teď se dostáváme k vlastně k jednomu z nejzákladnějších tém buddhismu. E, ne, my se nacházíme vlastně v samsárickém stavu, protože jsme nepochopili čtyři vznešené pravdy, hm? ačkoliv se říká čtyři vznešené pravdy, ale vlastně ty pravdy nejsou vznešené, jak Abidarma, Abidarma Kouša a tak dále vysvětluje. Jsou to nevznešené pravdy, ačkoliv tento název je tady zaběhlý. Jedná se o pravdy vznešených lidí, ne vznešené pravdy. Pravdy samotné nejsou vznešené ale patří vznešeným lidem. Aby jsme pochopili, co je zde vysvětleno, co nám kumaradžima se snaží předat, tak to je důležité pochopit. Ty vznešené pravdy jsou pravdy vznešených lidí. A, ty, a člověk se stane vznešený tím, že ať už v praxi bodhisatvů či v praxi žáků bezprostředně pozná, to znamená ne na základě vykalpy, na základě rozlišujícího vědomí, ale přímým poznáním pratyakša. Pratyakša znamená praty proti očím. To znamená, že ne zprostředkované mozkem, ne zprostředkované mentálním vědomím, ale přímé vnitřní poznání objektu osvobození. Ať už ho chápeme to, čemu říká Mahajánová tradice dualistickým způsobem, jakožto protiklad samsáry, nebo ať už ho chápeme Nedualisticky, jakožto takovost. Jestliže máme bezprostřední poznání, pak se stáváme vznešení. No a co to znamená být vznešený? To je důležité pochopit a to je většinou nepochopené. Člověk se stává vznešený, Protože kdykoliv, jestliže má tuto přímou znalost objektu probuzení, kdykoliv se mu zachce, on je vlastně spojen s tímto objektem. A být spojen s tímto objektem znamená ve všech vozech buddhismu, znamená, že. Vlastně tyto naše rozpory, které jsou součástí našeho života, problémy, strachy, všechno toto se zdá být jakožto zlý sen, jako něco, co není skutečné. Protože ten, kdo se stává vznešený, má bezprostřední poznání nejáství. Jestliže má bezprostřední poznání nejáství, to neznamená, že je zbaven vnitřních protikladů, strachu, no ale zmenší se. Zmenší se tak, že kdykoliv vyvstanou, okamžitě si je vědom, že vlastně je to něco cizího. Že to není jeho vlastní. Že to není to, co ho vlastně vytváří. To je důležité pochopit. No a stejně tak jako jak už jsem vysvětlil, jestliže máme bezprostřední zkušenost džány, no tuto zkušenost nemůžeme zapomenout. Jestliže máme bezprostřední zkušenost přímého poznání objektu vysvobození, tato zkušenost nás bude stále doprovázet až do osvobození nemůže zmizet z vědomí. Je to tak silná karma, že vlastně se stává základem vědomí i v příštích existencích. To neznamená, že ten člověk, který se stane vznešený, je si vědom po tom, co projde procesem znovu zrození, že si je vědom, že to v sobě má. No ale tím, že to v sobě má, když uslyší učení a když potká někoho, kdo mu to učení může předat, no, okamžitě nebo bez dlouhých potíží zase se stává toto přímé poznání se stává součástí, součástí jeho vědomí a nestrácí ho. No a teď minulý týden jsem vlastně dal jisté základní poznání, které nám umožní pochopit čtyři znešené pravdy, nebo čtyři pravdy znešených, jak už jsem řekl. No a teď, aby jsme lépe pochopili, obraťme se k textu samotnému a zkusíme se ho pochopit trošku hlouběji. Nep Dživa vlastně, jak už jsem se zmínil, je dědicem tradice kašmírské jogy, která má jak vlastně přímé spojení s učiteli Mahajany, tak i s klasickými učiteli základního severního buddhismu, to znamená sarvástivány, Vajhášika, Sautrantika, Komaradžíva byl hluboce vzdělán ve všech těchto tradicích. A co je důležité, že tím představuje vlastně synkretický přístup k pochopení buddhismu, který je tak důležitý, obzvláště v dnešní době. Text. Vysvětlení čtyř prav vznesených osobností, vznešených lidí. Začíná klasicky vysvětlením toho, co čtyři pravdy nebo čtyři pravdy vznesených vlastně znamená. Je to pravda utrpení, utrpení, jak už jsem vysvětlil, ducha, neznamená. Fyzickou bolest, to je jenom součást toho, aby jsme pochopili. Ale hlavně se jedná o mentální nepohodu. Du, jak už jsem se zmínil, znamená špatný. Kha doslova v sanskritu znamená nebe. Špatné nebe. Špatné nebe je jaké nebe? Je to nebe, kdy my jsme chtíčem navázání na stav nestálosti. A bereme stav nestálosti jako vlastně vše v naší zkušenosti. A tím pádem tato nestálost může být příjemná i příjemná nestálost nemůže přinést uspokojení, může být nepříjemná, no a samozřejmě nepříjemné o to více nemůže přinést žádné uspokojení, no a uspokojení, vlastně optimální uspokojení je vysvobození a usvobození to stav naplnění je též předpoklad osvobození. Aby dárma koša učí, tež v trvádovém buddhismu najdeme stejné principy. Aby jsme hluboce vstoupili do procesu osvobozování, předpoklad je, že máme málo prání, alpejčata, že máme santušty. To známe, vnitřní uspokojení. Jestliže je nenajdeme, vlastně ten eh, přímý objekt osvobození se nám v mysli nevyjeví. Proto je tak důležité, všechny tradice vysvětlují, ať už jižní, severní, že je tak důležité, aby. Eh, Člověk našel prostředí, ve kterém je najde spokojenost a nehledá problémy venku, ale hledá problémy u, u sebe uvnitř. Protože podle buddhismu, jestliže chceme porozumět buddhismu, vlastně veškeré problémy mají své koreny ve vědomí. A vědomí je kořen veškeré naší zkušenosti. Bez mysli se žádný objekt nevyjeví. A jak už jsem vysvětlil, jakou mysl máme, nezáleží na objektu, i když objekt mysl ovlivňuje, nezáleží jen na objektu, ale záleží tež na tom, jak mysl k objektu obracíme. Tomu se říká v Abhidarmě Abhuljita. Jak vlastně skláníme mysl k objektu. Podle toho my, podle objektu samotného a podle toho, jak skláníme mysl k objektu, vlastně naše mysl pracuje. Ale to nejdůležitější je, jak sklánět mysl k objektu. Proto jak už jsem vysvětlil, tento text začíná meditací na nehezké objekty a pak eh, před meditací na bezforemné objekty vysvětluje, koumarádíva meditaci na hezké objekty. Mysl má schopnost převrátit nehezké v hezké, v hezké v nehezké, a my, bytosti omezené, které nemají hlubokou zkušenost, takzvané samata, což znamená vlastně vyrovnanost všech věcí, která pochází s vlastně z vědomí samotného, aby vědomí pracovalo tak, jak pracuje. Musí, musí pracovat na eh, základu rovnoměrnosti ve vědomí. To je důležité pochopit. Samatá. No a ta samata se stane hlubokým prožitkem právě bezprostřední realizaci. Jinak bude vždy povrchní. No a uvidíme vlastně, aby jsme pochopili buddhismus, ve všech tradicích se učí, aby jsme pochopili buddhismus, musíme pochopit nejen čtyři pravdy, aby jsme pochopili čtyři pravdy, musíme především pochopit dvě pravdy. A to je pravda relativní a pravda nejvyšší. Ta pravda relativní, ve které žijeme a která vlastně nás bytosti tvoří, tvoří naše jednání zde ve světě, ve kterém žijeme. Protože ten svět, ve kterém žijeme, je bezprostředně komunikován naší myslí. A naše mysl, tak, jaký používáme v relativním způsobu, je komunikována, vlastně naší karmu. To neznamená, že my vidíme stejně jako druzí. My vidíme podobně, protože jsme lidé a žijeme ve stejné společnosti, ale každý vidí jinak a lidi v jiných společnostech vidí též jinak, protože jsou jinak formováni vůlí. No a vůle motivace vlastně je to, co vytváří myšlenkové procesy. To je důležité pochopit. Jestliže se vůle motivace změní, myšlenkové procesy se též změní. No a svět se změní též. No a nejhlubší změna, změna právě nastane přímým poznáním objektu osvobození. Bez toho ta změna zůstává na povrchu. Zůstává i, i, i je diktována relativní realitou. Ne realitou nejvyšší. A to, co je diktováno relativní realitou to vždy zůstává na povrchu a stále se mění. Teď rozdíl kromě mnohých jiných rozdílů mezi severním buddhismem, který se má tendenci se přiklánět k praxi bodhisatvu, a jižním buddhismem, který se přiklání k praxi Žáku, je ten, že jižní buddhismus, stejně tak jako základní učení severního buddhismu, které se obrací k žákům, věří jak v arta, což znamená hluboký význam učení, tak i ve vyanžana, to znamená na písmo. Vňžana doslova znamená ty hlásky, které písmo tvoří. Ty, ty hlásky, ty slova, které písmo tvoří, je tež platný úkaz pravdy. Mahajánové učení tvrdí, že skutečný útočiště. Nejsou slova, ale skutečný útočiště je hluboký význam. A tež to jsou takzvané to, čemu se v severním buddhismu Asanga Bodhisattva Bhumi říká čtyři útočiště. Útočiště praktikanta dokonalosti, což je severního buddhismu, což je cesty bodhisatvu. Věří v pravdu absolutní a na základě pravdy absolutní si chce tvorit názor, co je pravda takovosti. Věří v nítárta, ne v nejárta, to znamená v pravdu adeptů, který přímo poznali objekt osvobození. Ne v nejárta, to znamená v pravdu těch, kteří jsou vedení k tomuto poznání. Mají útočiště v darmě a ne v osobě. Darma a ne putgala. No a mají útočiště v pravdě nejvyšší, ne v pravdě relativní. No a pravda nejvyšší a pravda relativní, jestliže chceme poznat rozdíl mezi žákem a mezi těmi, který praktikují cestu dokonalosti, je, že pravda Relativní je, v pravdě relativní existují osobnosti, ale v pravdě Nejvyšší neexistují osobnosti. Tento význam se rozšiřuje v cestě bodhisatvu. V pravdě Nejvyšší neexistuje nic, protože existence. Pochází právě, jak čtyři vznešené pravdy vysvětlují, důvod nenaplnění, to je samudaja, pravda, důvod nenaplnění je právě chtíč. My věříme ve skutečnou existenci všech fenoménů, ať už osob, či fenoménu, které osoby vnímají. My věříme v jejich skutečnou existenci, v jejich to, čemu se říká svabháva, v jejich vlastní charakter, právě proto, že jsme se nezbavili ulpívání. No a jestliže máme přímou Zkušenost objektu osvobození, ať už ho, si ho představujeme jako nirvánu nebo jakožto takovost, v takovosti v nirváně není právě místo na ulpívání. Právě proto ty hluboké principy transcendentální moudrosti Buddha vysvětluje žákům, který mají, bezprostřední zkušenost objektu probuzení, ve kterém není místo na ulpívání. No a tato skutečnost to je ta pravá skutečnost. Jiná skutečnost není. Čili čtyři pravdy vznešených je jenom jedna pravda. To se též Jasně učí ve všech budistických tradicích. Buda učil ekahisatya a navidyate. Existuje jenom jedna pravda. Není žádná druhá. My používáme druhou pravdu, třetí pravdu, čtvrtou pravdu, mnoho pravd, aby jsme konec konců pochopili jednu pravdu. A jedna pravda je ta pravda, která vlastně nevidí nikde něco skutečného, co by mělo být objektem ulpívání, objektem žízně, objektem chtivosti. A to proto, že právě v té nejvyšší realitě není žádné místo na ulpívání. Není žádné místo na eh, eh, ulpívání na slovech. Protože ulpívání je spojeno ne s realitou, ale s koncepty, se slovy. S koncepty, které vytváří slova. No a aby jsme... Pochopili, že čtyři vznešené pravdy vedou nakonec k jedné skutečné pravdě, musíme ty čtyři vznešené pravdy studovat. A čtyři vznešené pravdy začínají a vlastně i končí proniknutím ducha. To je učeno v písmu. Aby jsme vlastně pochopili, co jsme a kde se nacházíme, musíme proniknout ducha. Samyuda Nikája je Gavampati Sutta, Gavampati vysvětluje, slyšel jsem z úst vznešeného, že ten, kdo pronikne ducha automaticky proniká též příčinou Duka, koncem Duka a střední cestou, která vede ke konci ducha. To jsou čtyři vznešené pravdy. A jak už jsem se zmínil, aby jsme je pochopili a to text jasně vysvětluje, ta duka musí být pariněja. Musí být poznána všude dokolo. Všude okolo. Pari znamená všude okolo. Ve všech aspektech. Proto jak texty teravády, tak i texty severního buddhismu najdeme to ve Všech vlastně důležitých traktátech vysvětlují nejobšírněji pravdu ducha. Protože když pochopíme pravdu ducha, máme otevření automaticky pro pochopení všech ostatních pravd. ale duka neznamená utrpení, duka znamená stav nenaplnění. Být vázán je stav nenaplnění. No a eh, duka Jestliže poznáme ducha, to neznamená, pokud nemáme přímý objekt probuzení, že ve stejném momentě, když se v mysli, ve vědomí objeví stav nenaplnění, že chápeme též jeho příčinu. Aby jsme v momentě, kdy se ducha vyjeví, též viděli jasně i příčinu Duka, musíme mít bezprostřední zkušenost objektu probuzení. Jinak, tu, jinak máme ducha, ale nevidíme příčinu Duka. No a když vidíme příčinu Duka, vidíme též konec Duka. A když vidíme konec Ducha, vyjeví se střední cesta. A ve střední cestě objektem není jedna pravda, objektem jsou čtyři, všechny čtyři vznešené pravdy zároveň. Všech osm členů střední cesty se vyjeví zároveň. Jestliže máme pravdu separátně, pravdu duka separátně a výjevení duka separátně, no tak se těch, těch osm členů střední cesty nikdy nemůžou objevit současně. Nebudeme mít správný názor se správným myšlením, se správným etickým jednáním, se správným saty, se, se správným... Víria se správným samády nebudeme mít dohromady. Ale jestliže se objeví ten objekt, který nemůžeme chytit, po kterém nemůžeme lapat, který není objekt, který nám slova nebo hlásky nebo věty můžou zprostředkovat. Jedině, jestliže budeme mít takový objekt, který se chytit nedá, no tak máme bezprostřední zkušenost čtyř znešených pravd, máme bezprostřední zkušenost osmičlené střední cesty. Aby jsme to pochopili, musíme jasně chápat dva aspekty. Právě proto, stejně jako v Abidar Kouša, najdete tež i v učení Terevády, vlastně, aby jsme pochopili čtyři vznešené pravdy, musíme pochopit jasně dva aspekty těchto čtyř vznešených pravd. To jsou hlavně tedy, Aspekt, který se dá rozlišit diferencující, rozlišující myslí, která lape po objektech rozlišování, protože my lapeme doslova po objektech rozlišování, my se nacházíme ve stavu nenaplnění. A stav nenaplnění je stav též prapanča. Stav multiplikace, rozširování našeho vnímání a našich pocitů na základě chtění. Na základě chtivosti. Na základě toho, čemu buddhismus říká tanha, žízeň. My máme žízeň potom něco lapnout, něco chytit pro sebe a co se vlastně chyt, striktně řečeno chytit nedá. No Právě proto, jestliže jsme pronikli všude dokola, Pravdu nenaplnění vyjeví, může se vyjevit též příčina nenaplnění. To je samudája, to je vyvstání, Vyv, proces vyvstávání. Vlastně prapanča je též proces vyvstávání na základě žízně. Na základě rága, na základě chtění. Na základě chtění se naše počitky, naše vnímání multiplikuje do nekonečných řetězů, ve kterých se vlastně naše osobnost ztrácí. Takže my nepoznáme tím pádem jádro. A kdo nepozná jádro, nepozná sebe. A poznat sebe v buddhismu znamená poznat fakt, že vše, co zažíváme, to vysvětluje tež krásně Vysudimaga, krásně tež traktáty severního buddhismu, že vše, co vlastně zažíváme, V tom nenajdeme žádné jádro. Existuje pocit, ale neexistuje ten, kdo cítí. Existuje mysl, ale neexistuje ten, kdo myslí. Existuje čin, ale neexistuje nikdo, kdo něco dělá. No a právě proto, jak maga vysvětluje, vlastně Příčina nikdy nedojde k důsledku. Proč? Protože to, co zažíváme, a to je relativita všech jevů, to je proces, vše, co zažíváme, je jen proces. A v procesu vyvstání aby proces dával smysl, jakýkoliv proces, vnější, vnitřní to je jasně vysvětleno v abidarmě, v jakémkoliv procesu, aby dával smysl, to, co vyvstane, zaniká ve stejném okamžiku. No a aby to člověk zažil, potřebuje samatu a vyplašanu. Bez toho to nepůjde. To, co vystává, ve stejném okamžiku zaniká. Není zde, nemůže být zde žádné rozdělení mezi důvodem a důsledkem. To rozdělení není nic jiného, než naše konceptuální mysl. Čili my se nespoléháme na realitu, my se spoléháme na naší konceptuální mysl, která nás vlastně striktně řečeno od té reality odlučuje. No, a v jižním buddhismu vysvětlujeme, že jak vznikání, tak zanikání má své příčiny. V severním buddhismu, i v Abidharma i v Abidharmě Žáků, je vysvětleno, že vše vzniká na základě příčin a důvodu a zaniká spontánně. Nepotřebuje, Zanikání nepotřebuje žádný důvod. Je bezprostřední částí všech procesů, které prožívám. Jestliže to vidíme, no tak pak ten konec duka se vyjevuje ve stejném momentě jako duka, protože vidíme. Příčinu ducha. No, a pak se též vyjeví střední cesta, ve které ty čtyři vznešené pravdy tvoří jeden celek. No, a jestliže, aby čtyři vznešené pravdy tvorily jeden celek, aby jsme získali střední cestu, no pak Musíme mít bezprostřední zkušenost toho objektu, který se nedá lapit, který se nedá chytit. Pak je střední cesta možná. Čili eh, ta, cesta, ta eh, ten zánik duka. Sačíkataba, ten musí být, my se musíme stát svědky doslova toho zániku, který je od reality naší zkušenosti neoddělitelný. Jedině tak střední cesta se může vyjevit ve vědomí. No a teď se podíváme, jak to krásně kumaradžíva poeticky všechno vysvětluje. Ty dva aspekty. Kumaradžíva vysvětluje, existují dva typy duka. To znamená tělesná duka a mentální duka. No a to je naše realita. To je realita všech procesů, které zažíváme vnitřně i vnějšně. To je realita nestálosti fyzické, tak i nestálosti mentální. Protože aby se to mentální spojilo s tím fyzickým, Ta, jak sůtry transcendentální moudrosti jasně vysvětlují, musíme si představit to fyzické a to mentální jako něco, co existuje samo o sobě. Ale oni o sobě, sami o sobě existovat nemůžou. Oni Existují jenom v závislém procesu. A v tom závislém procesu nenajdeme žádné jádro. To nenacházení žádného jádra, to je ten hluboký význam anáta, nejáství. Nejářství, které nepatří jen osobám, ale patří všem jevům. Protože veškeré jevy se můžou vyjevit jedině na základě závislosti. A závislost je vyjádřením Mysli, která bere něco jako skutečné. Skutečně existující znamená existující samo o sobě. To je důležité pochopit. To, co existuje, musí existovat samo o sobě. To je hluboký význam. Nejaství. To je hluboký význam buddhismu. No a jestliže to chápáme, pak ta střední cesta báve pak ta střední cesta může být kultivována do konce, do stavu buddhy. teď tedy duka je jak mentální tak i tělesná důvod duka, důvod duka je to, čemu se říká hromadění, akumulace a akumulace tež znamená vytváření. Maga to vysvětluje te jako vytváření. My vytváříme realitu jako skutečnou právě stavem neuspokojení. No, a ta kumarádžíva vysvětluje, že ten stav vytváření, ten stav zrodu, vytváření je zrod, samudaja je tež zrod, ten proces zrozování doslova je tež, má tež dva aspekty. To znamená aspekt samjouťana. Samyo jsou ty překážky, které nám brání vypasaně. To, co nám brání ve vypasaně, tomu se říká samyo Džana. znamená spojit, sam je dohromady. Jak moudrý Šaryputra vysvětluje, černý vůl není překážkou, Bílému volu, ale to, ten, ten jak se tomu říká, ten, to, co je, drží jejich krky dohromady, ten ju, ju, yoga, hm? jak se tomu říká, ten, to pouto hm? mezi nimi, jo, hm? se tomu říká česky, Jiho Juga, to jhov mezi nimi, to, ten, eh, ta ta překážka mezi nimi, to je to, co brání ve svobodě bílého a černého vola. Ale černý vůl bíl, bílému volu nevadí. Bílý vůl černému vodu, v, vůlu tež nevadí. To znamená, mysl nevadí objektům, objektů nevadí mysli, ale to i ho mezi nimi je to, co nám brání k vypasání. Vypasana znamená správné rozlišování. Vy je rozlišování, pašiana je vidění. Správné rozlišení správným viděním. To je vypašeno. Objekt nebrání mysli, mysl nebrání objektu, ale to jeho mezi nimi je, co nás uvazuje na stav ducha. No a v relativním, aby jsme to pochopili, z hlediska relativní reality, ta ducha se projevuje jako pariáva stána. Pariáva stána znamená aktivní vyjádření kleše. Aktivní vyjádření kléša je, že člověk se zlobí, člověk má chtíče, člověk má píchu, myslí si, že je něco lepšího než ti druzí, člověk má žárlivost, člověk je chamtivý a tak dále, to, tomu se říká parjávastán, aktivní vyjádření těch kléša, těch nečistot ve vědomí, které sebou nosíme v latentním, v latentním stavu ve vědomí. Právě proto, aby jsme chápali buddhismus, to je krásně vysvětleno ve Vysudhi maga, musíme správně chápat vlastně tři druhy vyjádření nečistot. A ty tři druhy vyjádření nečistot, my jejich sílu, to je meditace, jejich sílu my brzdíme právě šikša traja. To znamená učením o šíla, učením o samády a učením o vypašaně, o moudrosti. Ovšem, jejich funkce je rozdílná. To můj učitel, vždy na relance kde jsem se začínal učit, Tervádový buddhismus, ten to vysvětloval krásným příběhem. Teď bych mohl něco povědět, aby nebylo příliš mnoho informací a málo zažívání. Krásný příběh. Krásný příběh jednoho. Frustrovaného chlapce. Viděli jste někdy frustrovaného chlapce? Hm? Frustrovaný chlapec, co dělá? Je neklidný, stále neklidný. A furt by všecko mu vadí. A je agresivní protože je frustrovaný, velice frustrovaný, je agresivní, ale tu agresivitu on nemůže nijak vyjádřit, no, tak ji prostě v sobě potlačuje. No a v sobě ji potlačuje, no tak furt by lítal někam ven. No a tak uteče z domu, no a na Šri lance jde kam? Jde do lesa. Přijde, vezme hůl a jde do lesa. A po cestě všecko, co vidí, do toho musí mlátit. Do kéru mlátí, do, do pavučin mlátí, do brouků mlátí, do mravenců mlátí. No a přijde do lesa na krásnou paseku a tam je mraveniště, bílí mravenci, jestli jste byli v tropických zemích, víte, o čem mluvím, ty vytváří ohromný pyramidy a v nich tunely velké. No a tak se tou holí zaboří do toho tunelu a začne eh, eh, mlátit ty bílí mravenci, co tam žijí. No a v těch tunelích, těch pyramid mravenišť, bílých mravenců, právě žije kdo? Kobra. Kobra se stočí do těch tunelů a pohodlně spí. To je její domov. Samozřejmě, co je mraveniště, to si můžeme představit. To není nic jiného než naše tělo. No a ten, ty tunely, no to, je, to jsou naše nervy a naše mysl. No a v nich žije v našem srdci, což je střed těch tunelů, v nich žije ta kobra. No a teď náš frustrovaný chlapec, do toho začneš šťárat, no tak kobra se probudí. Tomu se říká pariáva stána. Aktivní zašpinění vysly. Čili, když se probudí, styčí hlavu a pozoruje, co se děje. Tomu se říká stána, co jsem přeložil jako outburst of vexations, outburst of kleshas. To znamená, že to vybuchne, uvnitř to vybuchne. No tak se to styčí, ta nečistota se styčí jako kobra. No a hledá příležitost co by buď chytla, anebo co, do čeho by se pustila. Tomu se říká stán. No a eh, jestliže máme morální jednání, no tak přestože ta kobra vyvstane, tak neuděláme nic, co by, byla nemorální, co by byl nemorální čin na základě těla, že budeme zabíjet, budeme smilnit a tak dále. No a nebo na základě řeči, že budeme nadávat. budeme lhát a tak dále. Tak to morální jednání síla nebo ty morální předsevzetí nebudu zabíjet, nebudu krást a tak dále, to brání k tomu, aby my jsme škodili sobě a ostatním na základě tělesných a vokálních Činu. No a teď my jsme praktikanti šamata, my praktikujeme koncentraci. No a v, ve stavu hlubší koncentrace, ta kobra, která sídlí v tom mraveništi. Ta klidně spí, nevstyčí hlavu. Ale je tam. Ale klidně spí. Tomu se říká vikambana, že ve stavu samády my jsme vikambana, znamená vlastně vytrásli ven veškeré proudy nečistot vědomí. Ale my jsme jenom vytrásli, oni tam spějí v latentním stavu. No a jestliže praktikujeme vypašena, jestliže se dostaneme přímo k poznání toho, co je to jeho, mezi objektem a subjektem, bezprostřední poznání, ha, no, tak my můžeme procesem vypašená, procesem vidění věcí tak, jak skutečně jsou, my můžeme vykořenit ty nečistoty. A kobra zmizí a ta, ten tunel, ta jeskyně bude prázdná. No a to je stav vysvobození. V tom tunelu nezbyde nic nebezpečného. Nic, co může svým jedem uškodit nám či druhým. No a teď text tež vysvětluje, že konec ducha má tež dva aspekty. Dá se tež chápat jako aspekt konvenční a aspekt nejvyšší. Aspekt konvenční je, když se stanem budhou, ať už žákem budhou nebo bodysatvou budhou? No, to znamená, že ten tunel, ten jed je prázdný. Čili my máme pět agregátů existence, ale my na nich neulpíváme. Tomu se říká nirvána se zbytkem. No a ta nirvana v absolutním smyslu, to se dá různě tež vysvětlit v různých tradicích, standardní vysvětlení, to je stav, když Budha zemře, pět agregátů se rozpustí, no a není už absolutně nic, co by se dalo chytit. No a též cesta je, má dva aspekty, jak text vysvětluje, aspekt šamaty a aspekt vypašany. Aspekt vypašany znamená aspekt moudrosti. Aspekt šamata znamená aspekt koncentrace správné koncentrace. No a aspekt správné koncentrace je jaký aspekt? No to je aspekt to, čemu jsme říkali světská cesta. Světská cesta čistoty je, že my na základě koncentrace, vyklepeme, jako blechy z kabátu, vyklepeme veškeré nečistoty za vědomí. No a ve stavu šamata nejsou nečistoty. Ale pokud nemáme vypašana, pokud nemáme bezprostřední moudrost, poznání objektu osvobození, no tak když vystoupíme ze stavu hluboké koncentrace, no, tak ty nečistoty se znova vrací. A naopak, ten, kdo ty stavy hluboce prožívá, se stává daleko senzitivnější vůči těmto stavům, proto ho jim zaklepou. Ten, kdo hlubokou koncentraci nemá, tak ty stavy zašpinění nezaklepu. Ale když máme hluboká koncentrace, je hluboká senzitivita. Když ty stavy máme, no tak to zašpinění vědomím zaklep. No a právě proto je to předpoklad toho, aby jsme měli SAM VEGA, aby jsme, aby. Doslova, aby ten stav duka s námi nás, nás otrásl. Jedině, jestliže stav duka s námi otřese, může se vyjevit v mysli objekt osvobození. Jestliže stav duka nás neotřese, no tak ten objekt. Probuzení se neobjeví. No a vyzdom, tedy bezprostřední poznání znamená aspekt vypasen, Protože vypasená v hlubším smyslu znamená bezprostřední poznání. Objektu osvobození. A poznání těch objektů, které tvoří naši relativní skutečnost, jako něčeho, co samozřejmě existuje, ale existuje jenom v pravdě relativní, která nám vlastně zakrývá tu jednotu. Pravdy Nejvyšší. Právě jedině v té pravdě Nejvyšší možno najít tu jednotu, tu stejnost všech jevů. Stejnost ve smyslu nemožnosti jejich uchopení jako něčeho, co skutečně existuje. No a e... Pro dnešek by to stačilo, teď se budeme věnovat tedy tomu hlubšímu pochopení čtyř znešených práv, protože to vlastně nám zprostředkuje správný směr v meditaci. Bez toho hlubšího pochopení čtyř znešených práv ten správný směr v meditaci zprostředková nebude. A my se budeme orientovat na slova a ne na realitu. No a tak skončíme tady a příští týden budeme pokračovat v hlubším vysvětlení čtyř vznešených pravd a jejich význam v, v našem procesu probuzování. Tak to by stačilo. Jsou nějaké otázky tady? Kdo to má? To má Honza tady? Otázky na starosti? Je to tak, Láďa mě o to poprosil. To v chatu teď otázky žádný nejsou. Tak jedině, jestli někdo z přítomných by měl otázku, já bych pak měl jednu. Jednu a půl, tak jestli někdo i ostatní se chce něco zeptat. No tak tak jedna a půl a pak uděláme ten o zásluh. Zásluhy. Nevante, já jsem asi úplně dobře nepochopil jednu věc, o které jste mluvil, možná to je z toho důvodu, jestli jste hovořil o té věci zpravdy absolutní nebo relativní. O Absolutný tom, že příčina nevede k následku. Nejvyšší. Hm? Protože nejvyšší a nebo relativní. Absolutní to zní hegelský. Absolutní znamená, že tam něco existuje. Dobře, tak jestli, to bylo, jestli jsme na to hleděli zpravdy nejvyšší nebo relativní. A já jsem tam jakoby pochytil, že jste říkal, že stát jako příčina nevede k důsledku, což by mě zajímalo, jak by to souviselo s karmou. A druhá věc je, že jste říkal, že zánik všech fenoménů je dán sám o sobě, že nepotřebuje žádný důvod, ale ne, nemůže to být tak, nebo mě napadá, že to to má, příčinou zániku je vznik. To, to tady vysvětlíme, aby jsme to by byla dlouhá, dlouhá diskuze. To máš přesně vysvětlení tež ve Visudimaga, že pravda ducha, pravda akumulace je to, co vysvětluje, že nemůže být učena, nemůže být nihil, nihil, nihil, nihilismus. Jo? no a e, pravda e, zaniknutí je to, co vysvětluje, že nemůže být něco, co je eternita, hm? co existuje vě, vě, ve, ve věčnosti hm? čili to je specifika buddhismu aby jsme poznali buddhismus musíme právě poznat ty čtyři vznešené pravdy, aby jsme viděli, že jak pojem věčnost, tak i pojem nihilismus je vlastně deformace v našem myšlení. Hm? No a my jsme vlastně této deformaci vedení hm? se Sovětským svazem na věčné časy, jak se říkalo za mých dob. Hm? A nikdy jinak. <tí> Mám tím, je tam právě opravdu jenom zma to, když jste říkal, že příčina má svůj důvod, ale zánik ne. A já si říkám, jestli příčina zániku není právě vznik, že to, co nevznikne, nemůže ani zaniknout, protože to by znamenalo, že... No, protože, je, je, v procesu ten vznik a zánik nemůžou být od sebe odděleny. To, to, kdo odděluje, to je tvá konceptuální mysl. To je třeba pochopit. Kdo odděluje? Ta konceptuální mysl. Ta konceptuální mysl nám zároveň brání, aby jsme viděli tu střední cestu. Ale bez konceptuální mysli my tež se k té střední cestě nedostaneme. To je ten paradox toho. Plného měsíce, který se odráží ve všech túních a toho prstu, který na ten měsíc ukazuje. Hm? Tak dáme eh, puna parináma, přenos zásluh pro dobro všech bytostí, nechť všechny bytosti najdou cestu, jak stlumit a ukončit stav duka, stav nenaplnění přejeme to sobě a přijmeme to jim eta vata cha mehi sambhatam punya sampadám sabbe deva anumodantu saba sampatisidya eta vata cha mehi sambhatam punya sampadám sabbe bhuta anumodantu Sabha Sampati Eta vata chammehi Sambhatam Punya Sampadam. sabbe Satta Anumodantu Sabha sampatisidia. Aka Satta Chabumatha Deva Naga Mahidika Punyanta Nanumoditva Chiramrakantu Loka Sasanam. Aka Satta Chabumatta Deva Naga Mahidika Punyanta Nanumoditva. Čeramrakantu desanam. Áka, sattá, čavumattha, deva, naga mahitika, puñanta, nanumoditva, čeramrakantutu mampanam. Devo, Vasatukalene, sasasampati Hotucha, píto, bhavatu cha, Raja, rážá, bhavatu dammiko, sádu, sádu, sádu. Tak to bychom měli a příští týden na